— А ти помовч, — сказав крізь зуби тисяцький. — У нас своїх є досить жартівників. Від лісу долини стук тріск дерева. — Будують щось, — прислухавшись, сказав скалій. — Пороки, мабуть, або таран. Драбини роблять. Прийшлю сюди від ліпших воїнів, Сказав Дмитро і рушив валом далі в бік Дніпра. «Ти доброславе!» Глянув через плече на скалія, що проводжав його. «Сходи додому і поспи!» Допоки тихо. «Та я...» «І сотні свої звели спочити, Не дав йому сказати наперекір. «Ченці нехай постережуть!» «Прийшли, ченці?» «Прийшли!» Дмитро торкнувся його плеча правицею. «То знає, брати, коли ти зможеш знову побачити свою сім'ю». Вертаючись до в Скалій все чув сумні слова Дмитрові, так ніби той повторював їх раз у раз. Дивний цей воєвода, негордий, тихий, проте твердий, не схитний у ділах правдивих. І... Пам'яткий. Недовго він у Києві, а знає всіх, до кожного знаходить слово. Може тому, й кияни слухаються його в біді, не скористались князевою відсутністю, щоб на чолі поставити когось свого. Додумайте недовго. Двір скаліїв стояв якраз на півдорозі до головних воріт дитинця. У ньому, як і всюди, тепер було багатолюдно. Город на те город, щоб дати всім пристанище на час війни, якщо вона прийде під самі стіни. — Як там? — зустріла його біля порога жінка. — Багато їх? — Не первина, недбало махнув рукою. — Стіни в нас міцні, рука тверда і зброя добра. Вибігли з хати діти, граючись закружеляли довкола нього, мусив притримати меч. Потом успіймав найменшу доньку, підняв і рвучко поцілував, від того стало якось не по собі. Аж сльози йому здушили горло. Дмитро звелів поспати, сказав, ховаючи від жінки очі. Всю ніч по ділу розбурхував та виправляв на гору, стомився страх. Поснідай спершу, правда, обняв свою Софійку. Аби відчути її плече. Хто знає, коли він зможе Знову торкнутися отак її. І треба ж було сказати це воєводі. Мовчки увійшли в світлицю, Жінка пішла по їжу, А він оглянувся, немов давно тут не бував, І важко сів до столу, Меч не знімав, кольчугу теж, Хоча й збирався спати. Роздягся б, Тихо ввійшла Софія і подивилися тривожно так, що він підвівся і поспіхом почав знімати свій обладунок. Може, ти вип'єш щось? Не треба. Хоч це могло насторожити жінку. В бою не п'ють. Не поступився. Бою ще нема, та є вже облога, і вона це добре знає. І тут теж чути ворога, що вже покрив всю землю, дрову, Аж до видно кола. Шматок йому не ліз у горло. Мабуть, я перш посплю. Підвівся. Несмачно. Надто стомлений. Якщо підуть на приступ, то ти збуди. Гадаєш, того ж вони сюди прийшли. Софія Рвучко впала йому на груди. Страшно, прошепотіло. Так не було ніколи. Кріпися, гляди дітей. Нам, може, треба було поїхати. Куди? Хіба десь є міцніший город, а полк сильніший? Київ. Відсторонив її легенько і пішов до спальні. Ліжко було дитино біле, звабливе. Теж ніби вперше бачив його, і все, що тут роками стояло чи висело. Лампада, тьмяний образ богородиці, Розкішний перський килим, який купив, одружуючись. Він як-не як -най -най -най боярин, соцкий. Вочини його не згірших на березі стрімкої річки Либеді. Вже досі там напасники. Худоба двір, вважай, пропали, Як то було вже не раз. А ліс земля залишаться. Врожай зібрали й вивезли, Посіяти знайдеться чим. А буде кому орати і сіяти. Ліг і в очі. Що толку з цих страшних думок? У них немає вибору. Шлях лиш один на стіни з мечем у руці. Така вже доля воїна. А діти, жінка, у кожного є рідні люди в городі. І кожен буде стояти. На смерть. Бо, ліпше забитим бути, Ніж полоненим. Рабом, під ніжком. Тихо. Ще поки що. Не чувся, коли заснув. Оттягнувся від штурханів. Схопився. Родак Василь його будив. Чого він тут? Зоставив замість себе Наляцькій вежі старшим. Чуй! Воєвода кличе. Чого? Не знаю. Бою ще не було. Пострілюють, убили двох на заборолі. Вельми були цікаві. Перші, зітхнув Скалій і звівся на рівні ноги. Жінко, давай скоріше їсти. Ти їв уже? звернувся до Василя. Обідав. Вже був обід? Там бачиш, що вечеріє. Леле, проспав був усього облогу, пожартував. Василь проте промовчав. Він бачив уже сьогодні і крову, і смерть, а може, й знав про їхню долю більше, бо був півдня із ворогом лице в лице. Дмитру зустрів його похмуро, жестом вказав, щоб сів і зачекав. У Грибниці якраз були якісь заморські гості, що вскочили у перевіс облоги і тепер шукали виходу в воєводи. — Хочете йти до Батия? — тихо спитав Дмитро. — Крій Боже! Гадали ви дасте нам хоч охоронну грамоту. — А допоможе? Зважить Батий на неї? — кинулися на думку гості. Половці колись було... Не зважить, устав Дмитро. Торгуйте тут, а краще йдіть на стіни, загинете, то хочу битві воїнами.